a da laurogeita hiru urte dira boste euskal taldek ez dutela Aldiiberrean Espainiako lehen mailan jokatzen mila behat zihun da hogeita, hogeita mailhirura bitartean hiru urtez aritu baihi ziren Bilboko aldetik, erreala, alabez, Union eta Getxoko arenas klubak. Horrengontan, eta punta-puntako futbol profesionalaren garaiotan, xuri gorri eta xuri urdinekin batera, eibar, osasuna eta alabez hariko helburu ezberdinak dituzte larik. Gazteizko alabez eta osasuna igo berriat dira, arabarrek sortzi milion euroko budgetarekin eginen diote aurre denboraldiari, eta madrilgo atletikoren etxean hasiko bira liga igandean, nafarren kasuan lehemixikoak dira liga estrenatzen, malagaren etxean ostiera lontan. Duela bi urte, arazo ekonomikoengatik desagertzeko zorian izan ondotik, hogeita bost milun euroko budgeta dute aurtengoan mailari eusteko. Elburu beradue Ibarrek, irugarren denboraldia dugo imaian, eta emeretzi milun euroko budgetarekin balkanetako laupa bozokalari, japoniar bat eta euskaldun desientarekin eginen du aurrera. Koruñako deportiboren etxean hasiko bute denboraldia hostilalean ere, eta mendiribar entrelatzaileak aitortu duenez, aurre denboraldiko emaitzak ez dira onak izan, baina konten dago egindako lanarekin. Pentsot, e, suertek hauki egule dezinokin, ez dagoen dezinu asko. Pentsetot, be bai, e, preparazio ondo, ondo, ondo joan dela, e, lehenengo etxien, lehenengo amaustegunek, gero beste amaik amabigun austrian, lau partio jo, e, jokatute, eta gero azkenengo beste amarregun hemen, ez. Emaitzak ez di eisen ain, baina ez ga preparau onire basteko, preparau ga, ba, konpiditzeko eta entrenamento besalak eta horregatzen nipentzio posina huela, probak ondo urten dabe, jokaize, dana jolaztua be, gitzienez lau partido kompleto eta horregatzi ba e, posina. Ez ditu nahi bezalako emaitzak lortu ere, Bilboko Atletikek. Sortzi partibetatik bakarra irabazi baitu udan, baina urteotako lehiak hortasunari, Eusteko prez daudela uste du eneko bobeda atzelariak. Bueno, ganei guztatzen jaku partibak irabaztea eragunaztetoak izan arren, baina ia da azken maten ez dagoela askorako balio bat harriko ba, bat izanatu begira bat izate animatuago goteko, gugeude bai, baina iau beti irabaztea, baina... Siluizte eta alde teknikoak prestatu gala aurreren boraldi hau aurkari zailen kontra, apizate gure buruan eurteko eta egin beharreko proba guztiak egin dugu zela eta ondeltzen garela. Uh -huh. e Egia daneko, bestalde aldeetik ez duela e fitxaketan eta egin, u dauntan, hori e, zeinale hona da? Bueno, siluizte egiten du da, hartegi berria, eksperentsan agertzea, aldizte hau edo beste, interes edo beste, baina Aña, bueno, ni asunto horren alde alde baitorra beiratuta da eta da ba iner baino bete sauten dogula elkar, eta hori izan behar la da fiskat eh bater beldigazio era honetan eta beste talde batzuk orain nei berda da justiz eginga honetan, ba, ba indar plus bat emango digun. Eta zeinale hona izaten da, da gaudenekin a, konforme egotea edo pozite egotea. Eta, eta bueno, guk ja jalendik ere konpetentzia handia gure artean eta, eta azken urteetan pozite egoteko moduko denboraldiak egindogur zela. Eta fiskat dide beretik jarraitzea izango zanel burba. Nik uste eta atleti e, regulartasunez Europan ikustea hori ze dala, del bidai e, luzeak Europan jokatzeko, e, bidai laburra galdi zigari dagokionez azken puntu bat. Aurrengoan 5 euskal taldeariko zara telemaian, bidai laburragoak beraz behar bada baina zerbait historikoa, eh, dudarik gabe. Ba, ez alantadarei, ez oso politada, ez eh, aanuntako baitzalegoarentzako, bai guretzako, bai pea bai, naitasun eh, sentimendu horretatik eta ikustea bai, partido oso polita direla. Euskal Derbia bereziki bezkoatzuan aldean bereziki izanuak direla, eta bainera lan egin behar dela pizkatolakoak izan daitezen eta gano dizkotatzeko. Xurigorriak berrogi eta mairun milion euroko budgeta butea urten fitxaketari gabe, baina Europan aritzeko eta Euskal Boskotea donostiako errealak bidibiltzen du. Berrogi eta emeretzi eurorekin, Europara itzuli nahi duere, hogeita bos jokalaritatik emeretzi arrobikoak izanik igandean, estreñatuko da Europako txapelduna den Real Madrien kontra anoetan.